Și pentru ca să ne vrednicim, ne-a Sfânta Evanghelie, pe Domnul Dumnezeul nostru să-L rugăm. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie, pace tuturor și Duhul lui Tău. Citi. Să vă să vă Să luăm aminte. Zis alomnului cenicilor săi. Aceasta vă pruncez vă om, să vă iubiți unul pe alături. De vă pe voi luul cunoaște că pe mine mai înainte decât pe voi m-au De a fi din lume, lumea ar iubi este al său. Dar pentru că nu sunteți din lume, ci eu v-am ales pe voi din lume, de aceea vă urăște pe voi lumea. Aduceți-vă minte cuvântul ce v-am spus, nu este sluga mai mare cât stăpânul său. De m-au prigonit pe mine și pe voi vă vor prigoni, de au păzit cuvântul meu și pe-al vostru-l vor păzi. Dar toate acestea le vor face vo din pricina numelui meu, că nu-l cunosc pe cel ce m-a trimis. Din aș fi venit și fi nu le-aș fi vorbit, păcat n-ar dar acum n-au cuvânt de dezvinovățire pentru păcatul lor. Cel ce mă urăște pe mine și pe Tatăl meu îl urăștem. De și fi făcut în lucruri pe care nimeni altul nu le-a făcut, păcat n-ar avea, dar acum au și văzut și m-au urât și pe mine și pe Tatăl meu. Dar aceasta, ca să se împlinească cuvântul cel scris în lor. M-au urât pe nedrept. iar când va veni mângâietorul pe care vă-l trimite vouă de la Tată, Duhul adevărului care de la Tatăl purcede, acela va mărturisi despre mine, dar și voi mărturisiți, pentru că de la început sunteți cu mine. Acestea le-am spus voi, ca să nu vă smintiți, vor vă scoate pe voi din sinagogi dar vine ceasul când tot cel ce vă va ucide pe voi să creadă că doce închinare lui Dumnezeu.